Non? Beraz, zurekin, sartzea behar aipatu ahipatu, sartzea aldoen aztelenean eginen baita, ikasleena gutienez. Lenik hori ahipatu hain zin, Peio, presiden hartu duzu zuzuk, sehaskan, uda entzintioan, baina erran zinuten, sehaskan, meki, meki, beraz, Pascal Hindo, lehen goa lekua hartuko zinuela, progresiboki, orain hartua duzu osoki? ki? Uh, bai, bai, horrein egina da, horrein uh, Pascalak uh, bakantza pixka bat hartzenko ditu, eta segira hartzen dut. Ez zire begia zuzi gaiak ezagutzen dituzu ongi, baina ala ere, markak hartu behar dira ez, pentsatzen dut? Bai, uh, lehen dakari ez da hori arte nuena bat ere, uh, gaiak, uh, bai, menperatzen ditut zazpi urte, pasagetut bulegoan uh, karguria hartu entzin, eta beti gai guziak elkarlanean ez eman ditzen ditugu. Beraz, gaiak aski ongi menperatzen ditut, baina uh, kasketa horrek uh, jarreraldaketa bat eskatzen du, Uh, lehen legoan izan beharko dut orai, eta hortan ez nintzen usaiatua. Eta lan hortan asia zira pixka bat, uh, retenoena marka kartoa dituzu edo horrein noez? Asia zira pixkanaka hu dauntan, bai, izan ditugu ekitaldidez garrinaka, uh, nun hor uh, izan nintzen, uh, futbol uh, partida bat uh, ukandugu gorila arena mekan, hor uh, uh, ere mandu uh, bat uh, itzordugu eta horrelako horrek bat dira, bai. Hmm. Sartzea alduen astelenean ikaslen dako, erakaslak sartuak dira hori da, astuntan? Erakaslak sartzena dira hori pixkanaka, bai. Okay. Ikasolabako bai, bai. e, txak bat du bide ritmoa, eta... Beinan, erakasleak pres dira dena prezi zen dute asteleeneko.i Osoko da, da luzea izan zen, Frantziako ezkunde ministeritzarekin orgetzen gira, erakasleak erakas postua zirela eta azkenean ostut hoita bat lortu zinituztela negozerregketa batetan gainera hitzakmena beri zenpetu zinuten konformena atera zinezten askan azkenan horrekin? Pentsatu uh, bahin hobetu urtea biziki zaira izan gin nego zeg horietan? eta erantzunak biziki-biziki berantukanditugu. Ematen dizki guten e, ikasle postu kopuru hori e, askio na dugu. Ala ere ezitu behar guziak estaltzen, eta aurten ere postu batzu guenek finanzatu behar koritugu. Baina askinan lortu dugu, e, lekuko autetxien lanari esker, eskuaren erakunde publikoaren lanari esker ere, elkarrekin aditu gira, elkarrekin ere izan dugu, Ez ginela bakarrik uh, buraxo batzuan autuetazari, baina uh, lur alde baten izkuntza politika zari ginela. Eta hori azkenean Parisan ulertu uh, dute eta eman dizkidute uh, lan egiteko ahalak. Azkenean beraz, sartze haue ginen duzue, nahizinuten erakasle kopuruarekin, ala behar izan duzu menturaz uh, klaseak handitu? Uh, guk ordeinduz eskaz ditenak, kopuru abadugu eta gure edu edua dugu. Ikasle hain izan ditugu aski e, erakasle. Alde horretaik e, aski konten gira. Ba, gero duguna razoa ora, edabe erantzunak berantu kanaz, erakasle batzu nian eskazitugula. Beraz e, norbaitak lan eginean berudutu saskan, bat dira postu batzu. Gure e, gugunean zaztun ditugu, eskazitugu nian bizpairu erakasle. Guk ere igatian erregularkiuk aite ditugu galdeak. Baita ere, e, almen uriko augendako saskaren parte bat baita ere hori? Bai, hor ere urtero uh, baitugu, moa ondagoetan baitugu egun bat uh, aurra inklusio protokolan direnak. Eta horietarik parte ondi batek badute laguntzaile kolektibo bat edur laguntzaile individuola bat. Uh, postu horiek ornitzeko biziki zailak dira, biziki prekarioak dira, lan bainza zailekin. Eta beraz urtero baitugu aurgeiago, beraz berritugu langilegiago eta berritugu ere uh, bestibide bat arzeintu zenak ordezkatu. Gaineda perfila berrizia berda, berda gaitasun bat aurrekin lan egiteko, aur berrizia batzuetkin lan egiteko, eta euskaraz. Beraz, ortarako ere, urtero, baizuain uh, irratietan eta dialdiak pasatzen ditugu, badira lanpostu batzu ditugunak oraindik beteak. Eta holakotan nora jotzen uh, duzu, eh? Ah, Aldegozitan. Hora, erte beti hatxe man izan dugu azkenean, azke, uh, beti ditugu, hautakaiak badira saskan lan egiteko. Barakigu balintzak ezitu gura beti oberenak, baina nala ere, ari gira elburu batzukin, eta e, euskarri buruz, aukai buruz, eta bada beti iende motivatua hortan e, editzeko. Hmm. Oda, postu, postu eskasiak da, obek erakasle eskasia e, oinu bat duzu egirra zailala atxemaitea, ez da erakaslerik, azken finean, hor formakuntza errazobat bada? E, gure formakuntza ibizik da, eta bai urtero, urtero atxemantenitugu behar ditugun postuak berdituen erakasleak, baina uh, beti zailada. Hor garapen fasibaten gira, uh, aorten sortzen ditugu uh, goita bost usteut uh, postu berri, behaz berritugu hainbat hiende uh, berri uh, alde zain formatuak, ez bain badira formatuak guenek formatzen ditugu, guretako investizamentu bizikiia ondia da, hori, erakasle berriak atseman eta erakasle berriak formatu, baita ere laguntzaileak. Garapen angirena ez betiko buro gabat da, Baina uh, lortzen dugu pishkanaka. Frantziako ezkuntzako ikuskariak uh, irregularki egaiten du zela hautagairik uh, beraz, uh, posturienako, erakazne izaiteko, euskaraz erakazne izaiteko, uh, zuek balduzuz? Arrazoa dute publikoan ezituz dela gure aragu berdinak eta ezituz dela ezut dela malgutasunadik sartu nahi. Uh, guk badugu indar bat erakazlea katsimateko, eta egoaldea. Egoaldeko erakazlea ondana bat badugu, parte arahari aski desente bat, Eta horra atzimaten intugu auta publikoan ez dute nahi atzerritarrik. Ez baitu te uh, Frantzes Nortasuna eta Sarra Azteko norbait uh, erakaskuntza publikoan bizik da Eta horokorki uh, ere konkurtsoan esartzen dituzten balintzak, ez dira, dira Euskararen aldekoak. Euskaraz erakar zehizateko, bestiak behinu ubeki e, da baute aster bat gehiago pasaberak. Uh, erresago da publikoan, francesa euskaraz behinu. Mugak ber, berak esatzen dituzte. Ego aldeko erakasleak dituzue alabe ahez, hemen ez direlako, edo autu da. Biak. Uh, biak, kopuru mailan behar ditugu, I, denak behar ditugu, araz hurik Eta gero, uh, guretako guk ez dugu deziberdintzen iparaldeko edo aldekoa. Alde bazetik, beraz uh, guk ez dugu muga hori ikusten. Eta hain uh, iztasunak, beti hain iztasun bat ikartzen dut. Euskara mailan... Euskalki mailan diozu edo. Uh, Euskalkiak, hortan <laughs> e likuen arabera, ez da beti abantaila bat, ego aldeko haizatea. Baina, uh, Siberoan adibidez, uh, batzak jaitasun bat zu uh, bat dituzte, baina pixkanaka molla dira, bai kasleak, bai rakasleak ere. <hazenak> ez uh, guk daritugu euskaldunak, euskaldun, euskara <hazenak> bisikiongien emperatzen dutenak, Baritugu ipar aldean, baritugu ere goaldean, beraz denak baliatzen ditugu. Bello, jo, Jogaz Juri Asiaskako presidenta, oroak, sartzea, nola presentatzen da, beraz, zauten? Be, momentuko ongi, e, aski baiko gira, postu hor eta hori ahangura ongi bat zen, e, baitugu ere ospak izan batzu, e, bero eta mar urteak eldu zaizkigu, eta hori bizitimotzi bagerri da, Degoetan urteak, ospatuko ditugu urtarrilein ogoetaz hortzian. Uh, lizeo berrian, lizeo onditu, berrikia onditu dugun lizeo hortan. Hor bat dira, hainbat ekitaldi biziki positibo. Beraz sartzea, espero dugu, ongi pasako dela. Dero, barakigu, seko lako lana, bai ukenen dugula urtean zera ere. Postuen historio hori, azken urteetan biziki goguha izan da, eta hor, lortu behar dugu pishkanaka, arremanak ezkunde nazionalikin pishkat uh, obetzen. Bat dugu lan kodro bat, itzarmen hori baliatu beharko dugu, negoziaketak ez indar harenan batean oinaritzeko, baina bai uh, auharen beharretan. Eta gero, gara pena beti hor dugu. Uh, azken urteetan, lehen mailetan uh, ikarriainiz zainiz zertu dira, demografia aldetik izan zen gulsada uh, ondibat, orai huain uh, hori elduzaigu bigerren mailetarat. Beraz bat dugu, baitugu desafiopolitak bigerren mailetan, edek ginoen Bayonako kolegioa dola biziki gutzi, menen menan uh, behar dugu boz garen kolegio bat uh, sortu, hori uh, sekulako lana izanen da, eta berritugu ere ditugun kolegioak ubetu, uh, berritu eta askartu. Auktengo, sartzean, uh, badak izuz sartzekak uh, ikaslek geio izanen duen, eta alabalimada zen batean edo egun eh, dut? Eh, Kopuruak emendatzen da izazkigu uh, jen nuke urtero bezala, Sifre zehatzak ukanen ditugu hastelenean, eh? xartzea ikusi behar dugun dola den, eta mm. beti badira azken montuko aldaketak, baina ez bain bada biziki bizikifite izanen da, lau milako eina pasako dugula. Lau mila ikasletan gira, uh, oizanen gira, uh, urte hastapen egin. Eta iaz, zon batetan zinezten, komparatzeko? E, Iru mila sortzi egun eta, eta piko. Mm. Uh, Urtero baditugu egun bat, egunta egorretan arbat ikasle gehiago. Zaitasun ekonomikoak izanagatik, lehen haipatu si askak beti aintzina egindu, nizio berria erantzun duzu, kolegio berria, eh, erdizka erantzun duzu galderari, baina enkaz berriz eh, pausatzen dizut, aurtengo erronka nagusiak, proiektu nagusiak zointzu izan handira? Aurtengo proiektu nagusiak e, izan dira bi, beriziki, bai, bigarren mailak. Bigarren mailak egongortu e, eta azkartu, hor balintzako betu berritugu. Azken urteetan, lehen mailetan haitu gira iniz, orai bigarren mailan ere badugun darbat emateko, Eta bat ere ikastola berri bat, sortzen duguna sartzean, haetzan, haetzan, harbona eskualdearen zat. Hor ere ikastola berri bat sortzea, be lanada, berritugu buraso berri horiek lagundu, hori sortzen. Eta baitugu ere hainbat ikastola edekiditugunak azken urteetan, onditu diznak, eta horai leku ertsiegi direnak. Eta baitugu egoitzei buruz, hain e, bat ikastolan, nun, e, bat diren edo obrak edo proietu berriak, asmatu berritugun egoitza ahondiagoak lortzeko. Badakit ez dela siaskaren partea bakarrik, baina Badakiko adibidez elduen erri urratxan nori zuzendoa izan den? Ah, e, e, Esperodugu, e, ondoko erri urratx izan den dela, bos garen kolegioa finantzatzeko helburuarekin dira sekatzen irtemide bat bors garen kolegio baten zikitzeko, lapordi goalde inkuru horietan. Espero dugu erri urratxaintzin uh, proiektu piskat konkretuago agobatu kanen dugula, eta erri urratxe baietzen alko uh, dugula bors garen kolegio horriburuz joateko tze astelenean, eh, Frantziako ezkuntza ministroak eh, arkezpena egin du uh, asteuntan eh, begiketak izanen dira la nola basoaren erreforma plantan ezartzen hasiko da nola ikusten duzu hau? Ah, uh, bon, Ezetormak dirajan bost urte guzi ize, eh, beraz uh, gure dakasleak da ere guusiatorologia bost urte guzi, lan guusia beritza uh, abiatzen, hor basuari buruz uz zagun eta forma hala ere eski potua da. Ez baita bakrik azterketaren uh, erretorma bat, baina bai uh, erakaskuntza uh, antolatzeko molde bat. Uh, ikazleak badute autugehiago ikaxi edo e, ikaxi ez nahi dituzten gaiei buruz, eta hortarako lizoak berdu bere ibi moldea berritzpentsatu. Baditugu ere berrikuntza batzu azterketari buruz, hausko handi hori uh, aripa dena plantan ezariko dena, Gure kasuan partez euskaraz, hori berrio bizikioonada, eta bai, erakasleka lan egin berkodutea orten denabiltzaz dena batzen. Bestalde, frantziak ozkunde nazionalak ikuskariare aldatu du Ipar Euskal Herrian, barriere da, eta franzoetaz ere pestel egin da, ah, berrikiak dugu. Eh, ikusiz, aski gaizki pasazela barrierekin, zer esperantza duzu? Uh, barriere biziki berezia zen. Eh? Itiokorik egin egin be, egin egin beti ahesik Hara, uh, soldatu bizitu nazen, eta situanko puluekin mollatu berginen harekin. Ba uh, bat bi edo zero uh, postu gurendako gurendako bere aurrekontuan, bedaz aditu izan da, beti haitzakia uh, katsimaten errateko horrekin mollatu berginela. Egin ditz egiten zituen proposamenak oso kion artezinak zidan. Moldatzeko, arek proposatzen zuena, zen sinpleena beretako ikastoratzu estea. Moldatzeko ikastorako purua eta ikasleko purua erakasleko purua eta ez alderantziz. Uh, azken urtean, ala ere, ez dugu, dugu soberasor askide izan uh, barriarria una, beinan uh, gileago bordarekin ahitu gira, errektorearekin, berarekin, jukri bihaunarekin, eta arek beste iagera bat bat zuen. Uh, espelo dugu, uh, barreran orde uh, etoridan uh, uh, ikuskali berrioli Gileago right. du gripen inekua izan dela, ez nesta barrer ekoa Guk berdugu xo laxki debat barrean uh, Ez egida opozitioan ezko nazionalekin, elgarrekin lan egiten dugu, ahreman uh, batean, elkarlan batean eta espelo dugu berrioli zintzortan adituko dela eta arekin lan egiten dugu dugu la Eta gazbukatzeko, peio joagazurria, e, hau pitu hau bilboko kompartxak Euskara-saria eman e, dizuete, aurten, siaskari eman dio, e, nola hartzen duzu eta zerra nahi du? E, gure etako bisikipolita izan da, kompartxak horrek e, urtero e, banatzen duxari bat e, Euskaren alde aritu den norbaiti, eta gure berroi tamar urteak e, zirela eta markatu nahizuten egek ere, eta beraz Euskara-saria eskoinei digute. Guretako biziki garrantzitsua da elkartasun hori uh, ikustea. Barakigu gui parhaldean, uh, gutiengo bat girela, piskabat iso latua, burroka negunero, eiek bilbon, uh, badituzte beren arazoak ere, euskararen egoera ez da ideala anereez, bainan uh, handik elkartasun asenditzea guretako uh, garrantzitsua da. EPEIO Joga Jurria eskergmirak gurekin izaniko izuntan, gure galerei erantzunik eta biztadena zuri ere sartzean e, ondoko egunetan. Mi lesker bat.